Viktigt, viktigt nu kommer det program från Kulturföreningen Jallarhornet. Det var ett viktigt, viktigt meddelande. Ja. Det är alltså Kulturföreningen Jallarhornet Sverige vaknar som sänder nu och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det är alltså Kulturförening Sverige vaknar.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 Och jag vill att få medverka i radion på telefonnummer 02 25 60 143. 02 25 60 143. Vi har alltså Gunnar 1.tk, Netradion.tk. Sen har vi 0.sol.tk, en spegel med massa länkar.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 Snedsträck webbradio Och så väljer ni länkarna där till 88 MHz se, no, no. Till den person som tillgrep en väska i grön I kön på centralen igår Det tillbaks den igen, jag gifte mig idag Sen far vi till sol och vår Och väskans innehåll rent personligt och är Av ringa värde för er så öppnar den Så ser ni sen Att jag behöver den mycket mer Ge tillbaks, ge tillbaks Ge tillbaks, ge tillbaks Ge tillbaks, ge tillbaks den till mig snart Diskretion är det sak Om ni ger den tillbaks Till min bröllopsresens start Och det vore väldigt rart Till den personen som tillgrep en väska i grön I kön på centralen i igår och Skynda på om han hör Min desperata bön Snart hänger det ju på ett hår. I väskan låg en ny blus En bikini i vitt En sexy blåsa till fest En ägglig ske Man knappt kan se Och den begråter ju allra mest Ge tillbaks, ge tillbaks Ge tillbaks, ge tillbaks Ge tillbaks den till mig snart Diskussion är det sak om ni ger den tillbaks till min bröllopsresestad och det vore väldigt rad Åh, väskans innehåller en personlig och är av ringa värde för er Så öppna den så ser ni sen att jag behöver den mycket mer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 Trötta på att hussas kring av lundbyråkrater, tiffland är politiker och knarkadvokater. Etablissemangets vissemangets ljuva pack, gärna ses i frack. Om så svarta fåglar själva himlen för mörkar, hade vi upp och tända solljusa dyrkar, helvetes snö och sommar strand, kära gamla land, som en notan, vind i asar med oss. Höga asar sången gör till storm som hämtar kraft Stiger till orkan mitt i gatan Fram nu vänder ingen res Ingen resna vi Skall upp till torget sopar en hela stan Det är så här att vi live här från Dalarna Och vi har en studiemikrofon inkopplad 17.15 är det meningen att Ahmed Rami ska medverka via Skype och även tillsammans med Karpstrypan? För närvarande så är Ahmed Rami offline. Vi ska avvakta några minuter till. Vi gör just nu en mikrofonkontroll. Vi lyssnar lite grann på lite dragspelsmusik under tiden. Jag återkommer om några minuter får vi se om Ahmed Rami är med. Annars så kommer vi ha mer Karpstrypan och eventuellt också Jimmy via Skype. hon var lite för stark jag försöker hålla lite avstånd till den jag sänker ner den här musiken och vi uh, är ute live här Ahmed Rami skulle medverka men han är inte online jag ska ringa upp Karpstrypan och Jimmy här nu och jag, jag gör det nu Nu ringer vi till Karpstrypan och Jimmy på Skype här i live. Ja, hallå, ja. Ja, det är Jallarhornet från Stockholm här. Eller inte från Stockholm, men från Dalarna. <laughs> ja, jo, jag förstår det. Eh, det var ju tråkigt det här. Jag hade verkligen suttit fram emot att prata. Med. Ja, men var, Men om någon konstig anledning så är han inte online. Han är offline. Och jag, ja, vänt ja, vänt ja. jag väntar på svar från Jimmy just nu då. Jag ringer till Jimmy också. Vi håller på att ringa till Jimmy nu. Ja, han är online, ser jag här. Men han svarar just nu inte. Men dra är sig alltså offline. Tyvärr. Ja, Ty tyvärr. är han offline. Han skulle alltså medverka. Men han är inte med. Det kan ju vara så att han kan ha fått in och kanske komma in lite senare. Det vet man inte heller. Vår, vår tid är nu fram till klockan 17.55. Vi väntar på svar från Jimmy. Samtalet misslyckades. Så att Jimmy svarar just nu inte. Men menar, du är ju med. Ja, eh, jag vet inte. Ska vi dra igång direkt här? Det är väl lika bra det. Och har du på hjärtat något speciellt nu? Ja, jag har ju förberett mig en del inför kvällens program. Av det, av och jag har lörat på en hel del om henne Charon bland annat. Och även eh, skriver ner lite frågor som jag hade velat ställa till om Charon. Nu går det upp där på bollen inte då. Men jag tycker det var intressant det här med det här att, att det är så många som har, hyll, som har hyllat äh, Ariel Sharon trots att han faktiskt var en diktator och en ganska utmärkande zionist och att han äh, gjorde sig ansvarig för en massa vidrigheter under sin tid som, som äh, vad ska man säga Israels stark man äh, han var ju faktiskt äh, ansvarig för omfattande massaker på palestinier och var även delaktig var eh, om jag har rätt och så har han varit delaktig 1948 är det så det här i krigskalladöb. Ja det var någonting som skedde då, under de första dagarna när staten staten Israel bildades eh, och Israel eh, avrättade minst 5 000 palestinier. om jag minns rätt. det hela skulle då om jag minns rätt då, så skulle jag gäldra väl tydligen då att, eh, att, att eh, i princip de länder som inte tyckte, sa nej till staten Israel, som inte ville att, att staten Israel skulle bildas, då, då gick Israel in och avrättade minst 5000 människor då, under två dagar här. Och detta var USA:s goda minner då. Och eh, Ayersharon skulle då tydligen ha varit delaktig i, i den här massaken då. Och eh, det här är en grej som jag tycker är intressant. Det är en grej som eh, ingen vill ta upp. Jag menar om man tittar i, i en artikel som hittar den dagen som handlar om Omar Herzog och den Rosstation då så står det vad så här att han deltog i princip i alla israelskrig- från ung grilla kriget. Jag skulle vilja säga att han var zionist i hela sitt liv fram till den dagen han dog då. Men eh, det som talar emot det, det är ju att han att han svek partiet Likud där eh, Ja, där nuvarande då primärministern Benjamin Netanyahu är, är partiledare. och Han svek ju det partiet vid ett tillfälle. Om du, om du hör mig nu så är Ahmed Rami la, online igen va? Är online då, okej. Okay. Så därför måste vi nog göra så att uh, vi får avbryta samtalet. Och så ringer jag upp uh, gruppen som du som består av Ahmed Rami och, och dig. Så att uh, vi måste nog avsluta samtalet för att vi ska kunna, för att vi ska kunna få med Ahmed Rami på, på samma linje så att säga. vet du. Jag återkommer till dig. Absolut. Hej. Uh, och uh, nu ska vi se här uh, Ahmed Rami är online Vi har en grupp som består av Ahmed Rami och Karpstripan uh, Och vi ringer nu till Ahmed Rami och Karpstripan här till gruppen då Ska vi se om vi får kontakt med Ahmed Rami Hallå? Ja du är välkommen till det. Hej, ja, hej, du, ja, du är välkommen Ahmed Rami. Eh, eh, du vet ju att Ariel Sharon har, ju, har ju gått bort. Ahmed Rami. Hörde du mig? Ja, jag hörde dig. Ariel Sharon. Har, ja, jag hör dig. Ja, och, och Ariel Sharon har ju gått bort. Kan du berätta lite grann för radio Lyssna, vem, vem var den här Ash Ariel Sharon? Vem var han egentligen? Uh, egentligen han är han en judi från Polen uh, uh, som har inget att göra är i Palestina. Så han är bara en, uh, en av uh, ockupanterna i Palestina, en kriminell, uh, dessutom en ockupant. Och han, uh, det, det är ett citat som är mycket känd i som man Uh, han sa att om uh, uh, um, um, um, um Palestina, han sa om um Israel sa, Is Israel, <coughs> Israels gränser, det är inte några linjer på en karta Israels gränser det är där judarna bor och det är där judiska nå, och, och det är där våra pansar och Fridsflygplan kan nå, det vill säga att det, det är bara djupens lag. Så, han menar att alltså israeliska, eller geografiska, eller politiska, och han menar bara det det är som en, en, en maffia, alltså en maffia, en kriminell maffia. Det är bara vad de kan göra med våld, makt. Uh, och han har på sitt samvete hundratusentals uh, offer och döda. Det är han som ledde invasionen i Libanon till exempel. Uh. Så han var en, en riktig terrorist inom hela Israels historia- och du vet att egentligen, det som alla maffior och kriminella ligor, de väljer som ledare den mest kriminella av alla. Och om han är så, eftersom han valdes bara för att han är den högsta kriminell högsta brottsling av alla brottslingar i bland ockupanterna. Det är det enda kriteriet de har egentligen. Att Ja, att han, han är fortfarande en förebild för alla ockupanter i Palestina. Är Netanyahu, han är bara helmare egentligen honom. Det är inte så mycket, och som jag sa, är, men han egentligen själv symboliserar hela frågan. Han är inte från, om du går igenom hans släktingar, han har inget att göra. De har aldrig varit i Palestina. De aldrig i Palestina och det som alla zionister och judar som de menar bara att deras gud som de har själva skapat det är inte han skapat dem har gett dem Palestina som går eh, med rätt att döda för inte eh, Palestinierna och driva bort dem och öppna Palestina till alla, alla judar äh, som en rättighet och till och med skyldighet Det att med sig som tecknat återvända till ett land där de hade varit även enligt dem själva eftersom gamla testamentet eftersom de, de ser att de enligt deras sagor äh, eller att de kasangor, sagor Uh, de säger att de härstammar från Abraham så Abraham han är inte från Palestina, Abraham han är från uh, Mesopotamien men därifrån då skapade de en saga där de säger att Gud har lovat Abraham uh, Palestina med rätt att döda folk som är där ja, som bor där ja. uh, och de kallar uh, folk som bor i Palestina då, de kallar dem för Amalikiter Mm. och då ska de utruta alla Amalek om tycker de då, äh, ja. Amalik, som deras äh, symboliska fiender äh, även nu ja. Ja. Ja. men det som är också är väldigt eftersom personen själv som Shamir som är också skär som är från Juden från Polen också. De egentligen är egentligen typiska syniska judar. Som är inte alls har inget att göra historiskt, eller etniskt eller religiöst har att göra med palisen. De hade det varit där. Men ändå. De har i sig själva rätten att åka dit och driva palestinierna, driva bort palestinierna och utrotta palestinierna. Ja, nu, nu ser jag inte att till exempel, för mig en polsk jude han har inget att göra med Palestina. Och Uh, och därför för mig, de är bara om de är bara ockupanter oavsett vad de säger själva legender de, men uh, nu om gamla testamentet är uh, den judiska bibeln så uh, gamla testamentet uh, man, sen kommer tolkningar av gamla testamentet som utgörs av, av Talmud och i gamla testamentet då man ser överhuvudtaget att definiera egentligen judendomen och judarna vad är egentligen judendomens grundpelare mm. Det är första grundpelaren är utvaldheten. Att judarna är av deras Gud utvalda som deras Guds yggendomsfolk. Och alla, att alla andra folk är inte människor. De är bara boskap. Gojem. Ja, de kallas det på hebreiska gojem. Mm. Och, och det andra pelare alltså andra, man kan säga som är det vet vi den kristendomen det är äh, fadern sonen och det är heliga anden ja. äh, det finns ingen etnisk eller någon, fa, alltså någon äh, men men ju som jag sa det är utvaldheten först det är ingenting så om gud mm. det är bara äh, rasistiska äh, grepp och sen Eh, andra eh, pelaren eh, det är just förlovade landet att deras Gud har lovat dem Palestina ja. eh, till och, och eh, tredje pelaren det är att då flytta dit, jag tror, det, kallas det återvända och det kallas också en, en religisk plikt nästan, att kallas då alia, de kallade för alia att gå upp för alltså att stiga i i graden hos Gud att, att återvända till Palestina när man, grundade, när man grundade Israel då var man tvungen att fördriva 750 000 araber och även mörda dem också va? Ja, ja, det är det som, eftersom det står i den klart och tydligt i både Gamla testamentet och i Talmud, att de, att det står i Gamla testamentet nu kan man bara läsa den, det står, och alla de som vill känna dig ska du utrotta, och du ska visa dem någon skonsamhet. Det står tydligt, man kan inte tolka på något annat sätt. Alla de folk. Och det är inte bara palestinier som ej vill känna dig och vara dina slavar, alltså är han, deras Gud alltså, säger judarna. Så det är deras plikt egentligen, det är att utrota alla folk som ej vill bli slavad, förslavad och lyda. Herrens egendomsfolk, det utvalda folket. Kan du förklara en sak? Israel slänger ut 50 000 svarta människor. De ska ut från Israel 50 000. Hur, hur har de kommit in i Israel? Vilken typ av invandringspolitik eh, bedriver egentligen Israel? Egentligen, du, du vet att eh, det som är Amerika, USA. Uh. Utom palissinierna, alla egentligen är invandrare. Eller ockupanter. Alla judar som bor där. Och du ser vi har talat om Sharon som exempel. Om alla de här judarna. Nathanjahan kommer från USA. Alla judarna som bor där. Är egentligen. Från andra länder. De är bara ockupanter. Och. Sen för att. Eftersom det inte är alla judar egentligen. De flesta judar. Även om de är i andra länder, men den här ideologin och som de tror på men de vill inte egentligen allihopa allihopa övna direkt. De hycklar, de har förvandlat hyckleriet till exempel Jakobowski som är chefredaktör för judisk krönika här i Sverige. Han är en, judisk, en jude från Polen och sionist då, men när han flyttade från Polen, han åkte inte till Palestina. Nej, han kom till Sverige och för att utmana judar i Sverige att flytta till Palestina. Men alla andra judar som är zionister och aktivister, de bara utmanar varandra att flytta till Palestina. Men det, det är inte så många av dem som har flyttat dit. Men det, däremot de betraktar de sig själva som israeler och som jobbar för Israel. Och en frågade, det var en journalist i TV2, som frågade du ser att zionist, vad är det din, ditt budskap som... Jo, sa mitt budskap som zionist är att försöka att, att, att uh, verka för att alla judar i Sverige ska flytta till Israel. Jag sa, men varför har han flyttat själv då, tidigt? Ja, min, mitt jobb är att bara övertyga de andra så det betyder att de är här i alla länder bara och försöker övertyga varandra att flytta till Palestina, ockupera Palestina, men eftersom i Palestina det, det, man kan säga att de kan inte utnyttja varandra där och det beror då de kan utnyttja Palestina, men palestinierna Palestina inte gör intifada och gör motstånd och sånt, då är de tvungna i väntan på att alla andra ska flytta dit att importera eh, ytländska krafter mm. andra, även icke-judar. Och då har de börjat först med till exempel att förklara eh, en helt stor grupp i Etiopien, svarta alltså, som eh, själva eh, bara för att lämna Etiopien eh, och fatigdomen då förklarade de sig själva att de är judar. Och då flyttade de dit. Bara för att kunna fylla det här, all, jude, all land som har uh, tagits från palestinierna. Uh, men de har, det är bara att de är egentligen, uh, innerst inne. De vet att det är bara är ar billig arbetskraft. Uh, men nu, nu börjar uh, Många andra, Etiopien och Sudan, Sudra Sudan och många länder, det de, de blev nästan, för dem det var för mycket. Mm. Och det blev de, de, de, de, de är, de är rädda att de ska då, uh, att de blir minoritet bland uh, alla uh, svarta som flyttar dit. Mm. Och då behöver de, de sätta stopp på någonting som de har själva startat. Uh, och även till exempel de här som heter Falla Etiopiska judar, som medan situationstecken, de det får de inte judar. Det plötsligt också Indien, nästan tre miljoner i Indien, plötsligt upptäckte de att de är stammar från Israel. Och bara för att flytta dit, för de har massa de har jobb där om man kan säga, eftersom de kan bli ockupanter. Och samtidigt till exempel, de har upptäckt nu. Att över 30 procent av ryska judar som har flyttat från Ryssland till Palestina som ockupanter. Plötsligt upptäckte om du upptäckte att de inte är, de är inte judar. Det är bara folk som har köpt från rabbinerna i Ryssland en tyg på att de är judar. Men egentligen, de är inte judar. De flyttade det bara för att vi äh, ja för att bli rikare och att få pengar och jobb och sånt och göra karriär så det är också det, det har blivit ett problem att många rysar efter att de har installerat sig de själva erkänner nu att de inte är judar och så vidare så det här nu problemet är att först de judar som har flyttat dit Plus, jag kanske att de kan inte kan bli så rika där. Det är bättre då. Liksom, de, kan bli, eh, de, de kan inte bli rika på andra judar. Då måste de leva på till exempel, kan, kan, det, som i andra länder, bli rika på icke-judar. Men de, egentligen en judisk stad kan inte överleva där för de kan inte utnyttja varandra. De, hade, de måste vara de nyliga, utvalda folk ska ut, som är människor som ska utnyttja icke-utvalda och icke judar men i Palestina och mer. och därför är det många judar som lämnar Palestina och, men det finns många som bara är ute efter jobb, att få jobb och karriär och sånt och då återvänder de dit att flytta de till de för att bara få jobb men som jag sa, det blev en, en sorts rasism där. En judisk rasism mot invandrare. Mot svarta? Mot svarta, ja. ja. ja. Vi har ju vi har med oss också Karpstrypan här. Och Karpstrypan kanske har någon fråga till Achmedrami här nu? Ja, det har jag. Jag har faktiskt hela sju stycken. Vi får se om jag är med dem ihop här. Men... Tyvärr måste få hälsa av och dra med mig välkommet till programmet. Kul att du kunde tack. medverka. Tack så mycket. Varsågod. Och mycket. så boss. oss. Eh, varsågod. Tack tack. Ja. Varsågod. Ja. Nej, jag tänkte ju inte börja med att säga det här innan jag börjar fråga oss. så måste jag säga att jag misstänker att det finns många som lyssnar på det här avsnittet av alla ordet och som kanske förmodligen dömer ut för att Radio är med. Mig. jag inte nu börjar på det här när de små nyheter exponera för några år sedan gick jag ut till angrepp mot utrikespolitiska studentföreningen Linköping för att man hade bjudit min ram i en debatt om yttrandefrihet. Det ju mm. finns ju på Radio Islams Youtube-kanal. Mm. Och visst, man kan tycka vad man vill om dig som person Rami, men självklart har det lika stor att att yttra dig som alla andra. Är det yttrandefrihet så är det. Mm. Mm. Uh, sen det här... Men det var det jag skulle ha sagt. Alltså, inledningen, så jag man med det här då... Uh, jag tänkte att en fråga jag har hört talas om, jag vet inte om det stämmer, men jag har hört någonting om att Israel har koncentrationsläger för palestinier. Kan det stämma, jag tror Det är mycket överens koncentrationsläger. Ja. Det finns alltså över 10 000 palestinier mm, som har varit kontinuerligt i fängelset sedan generationer. Ja. Uh, och det är folk som har uh, som har tillbringat alltså 30-40 år 50 år i fängelse och nu de här man talar med mycket mer nu om att många av dessa som är som, uh, som har arresterats i 40-30 år de har skapat barn genom insimination, alltså de skickar sina uh, de smyger ut sina sperma sen, sen för till sina fruar i, i det civila livet och får barn och familjer och de pappan lever som aldrig i fängelset eller i koncentrationsläger och har aldrig träffat sina barn han har aldrig sett dem mm. men det är fruktansvärt ja och då man, man, man hämtar till exempel, ja men det, det är så fruktansvärt, de, de här människorna det är ju utan tillgångar, de finns i lager egentligen. Det, det, det är ett land, man kan säga, man pratar så mycket om nazismen om tyska okkupationer, det var några år, fyra, kanske fem år. Men det här, okkupationen i Palisien det är över 65 år nu. Ja, så det är den värsta Ockupationen egentligen i historien jo, och, och som, är, som Ja, ja Och det är ingen som Det är ingen som, som reagerar för, för, Som nu kritiserar nazismen mm. Mm. Uh, Men så fort du går över Till till exempel Palestina Så då studier Israel Dagens nazism Med, med citationsstecken Ja mm. uh. Så egentligen det som har skett under andra världskriget det går inte att göras ogjort. Det går inte att påverka det för oss. Ja. Medan det, det enda vi kan göra är att försöka att inte göra om det som man tillskriver Hitler. Eller att jag har tillskrivit Hitler. Det vill säga, som du sa, koncentrationsheter, rasism, eh, diskriminering, eh, grymheter... All det som egentligen jag tycker själv att, att Hitler var mycket mer hum, han var humanare och mer civiliserad än den judiska ockupationen i Palestina. Hundra procent. Jag förstår vad du menar för jag ställer själv samma fråga. Varför det är som fruktansvärt foku vad heter det, mm. uh, inriktning på nationalsocialismen och det den har, är ansvarig för när jag visar när man fullständigt struntar i det här. Eller struntar gör man väl inte, men man tar inte krafttag mot det här som händer i Israel, emot Palestina. Och visst, jag jag jag är inte så där jätteförtjust i muslimer, men jag kan väl säga så att uh, när det gäller Israel-frågan så tycker jag att Israel gör helt fel. Uh, och det här, jag här en, en fråga också det här. Det är var alltså, det är inte bara fel, det är kriminellt. okej, det är kriminellt. Det är väl det var väl mm. mot folkrätten till att börja med? Ja, va? Det inte så. ja. ja, ja. absolut. Ja. ja. Och jag undrar liksom att vad, vad kommer så att när staten Israel bildes. Vad kommer det att USA och, in, och främst USA, då? för det var väl USA som såg till att staten Israel bildades att judarna fick en. Och som man säga, fristad efter andra världskriget? Ja, det, var, det var England. Det var England, okej. Okay, då är jag ute och cyklar här då. England, ha, England hade mandatet för Palestina vid den tiden där. Okej, okay, då är jag helt ut och cyklar för att det är USA. Men okej, okay, det har jag fel då. Men vad, vad är det som gjorde att England då i så fall inte respekterade Arabländerna? angående är med bilder av staten Israel. För det var ju många, det fanns... Nu minns inte jag exakt, men det var väl många Arabländer som var emot det här också. Och de som var emot det. De, man man avrättade en massa folk eh, under två dagar. Eh, jag har för att det heter tvådagarskriget eller så. Ja, ja egentligen, 1948, för, eller? egentligen för att kanske eh, eh, för att eh, se hela sammanhanget. Eh? Ja. Eh, det som är orsaken till det hela det är att egentligen eh, det är kanske fel att tala om England eller USA eller Frankrike eller Sverige det är att den judiska makten är på ett sätt som gör att eh, den judiska makten de judiska organisationerna okuperar, har lyckats att ockupera England okupera, okay. och ockupera Sverige och ockupera USA, ockupera ja. Ryssland. Så att du du kan bara se, titta här i Sverige till exempel. Det var vårt Vol Volter. Mm. Volter, han sa. Så han var en Vol gång. Han Volter då. Nej, nej, nej. den franske filosofen. fransk filosof. Okej, okay, ja, okej. Okay. Fransk... Alltså, Vol Volter, menar du. Ja, Volter. Volter. Ja, jag tänkte att ja. du sa Volter. Jag tänkte att det måste vara Volter, Volter. Lite fel. Ja, ja. på franska. Ja, ja okay. Volter. Ja. Ja, han sa att om du vill veta vem vem som styr ditt land så sök efter den som du inte får kritisera mm. till exempel här i Sverige du får kritisera muslimer, kristna alla ideologier, kommunismen men du får inte kritisera judar det är faktiskt muslimer, kristna, men inte judar. Och då det, det är judiska makten som styr Sverige. Det är, en, det är ett faktum. Jag alltså har sett bra exempel på det om man tittar på de större svenska dagstidningarna. Vi kan ta Expressen då, som är bonnier och Bonnier är väl ett, ett, vad ska man säga, ett judiskt uh, judis ägt företag. Ja. Och så har vi väl Aftonbladet och TV4 ägtsvaluta av bonders också, om jag inte har helt fel. Ah, ah, och det, det är ju tre bra exempel på att, att äh, människor med judisk härkontskonto delar en, en del av median i Sverige i alla fall. Och det mm. Så har vi, ja, mm. och så, om, om jag får fortsätta så är det om du tog USA som exempel förut. Jag menar, det är ju gott om människor med judisk härkont i den amerikanska kongressen till exempel. Absolut, ja. Ja. Och det var det som var orsaken kanske till att ingenting händer i Israel. Jag tänkte på Barack Obama när han kom tillbaka och så sa han ju det, att han skulle försöka, ett av hans löften var, att han skulle försöka se till sig att det blev fred mellan Israel och, och, och ja att det blev fred i mellanlusten mellan både Paulistinier och israeler. Men det gick inte så bra då, för de, han sa ju det, att han fick ju Israel på sig direkt då. Ja, han Och sen så ändrade man sig och då fick han ju Palestina på sig och det har ju inte hänt någonting efter det. Jag kommer ihåg att han skickade ut sin utrikesminister för att försöka få för någon sorts medlings samtal i mellan, äh, Mellanöstern och vid tillfälligt. tillfälle. Ja, ja, kom ja, tillbaka ja. där och mer eller mindre, lite sarkastiskt uttryck då så sa han någonting i stil med att det har inte hänt någonting i princip jag kommer ingen vart. Och det gjorde han inte heller. Så att och äh, mm. äh, och sen äh, du, du var inne på det här med de här... Programledaren också du var inne på det här, med det här med de här svarta afrikat... Svarta afrikana, 50 000 stycken, som skulle utvisas ur Israel. Mm. Eh, om jag säger så här, vad tror du... Jag har en uppfattning om vart... Jag tror att de här kommer att hamna någonstans. För med tanke på Sveriges släpphämta asyl, flykting- och invandringspolitik- så är jag med 17 på att de kommer att hamna i Sverige. Vad tror du att de kommer att hamna någonstans? Har du någon uppfattning om det? Ja... Eh... Jag kan säga att i Sverige också här, det är det Israel som bestämmer i Sverige. Mm. Mm. Så om, om Israel vill skicka dem till Sverige kommer inte till Sverige att säga nej. Men däremot... Till exempel, Sverige, Sverige kommer inte säga nej där? Nej, nej, absolut. Nej. Det, det till exempel det var en, en jude som heter Mordechai Vanono till exempel. Mm. Okay. Som är emot israelska politiken. Mm. Uh, och han satt i fängelse i 20 år. Uh. Och sen släpptes och bor i Israel, men med plikten att vara tyst. Uh, och, och Han, han sökte alltså. Precis, men han sökte uh, från Sverige officiellt han, skickade in, han sökte att komma till Sverige som flykting. Men Sverige tackade sa nej. Uh, Eftersom Israel vill inte att man ska komma hit och börja prata. Uh. Ja, men det är absurt för att Sverige, som uh, vi säger i Sverige att i alla fall vår regim säger att vi ska vara världens vanaste land, vi ska vara världens mest, uh, ja, vi ska ta hand om uh, människor som har det svårt. Och så nekar man en person som är jude uh, att komma in. Det är ju absurt tycker jag. Eftersom man, man värnar ju väldigt mycket om, om människor med judisk helkomst. och Varför då inte värna om en person? Ja, därför han, han, han, han är kritisk mot den judiska makten. Mm. Jag kan säga så här, egentligen jag själv dömdes. Ja, det... Jag dömdes till sex månaders fängelse. Inte för någonting som jag har sagt. Men för att jag har uh, sent i radioislam Islam till exempel. vad Första åtalspunkten är att jag har sent i radioislam Och det står det här tingsrättens arkiv och det står ju även i Radio sida. hemsida mm. första åttalspunkten är att jag har sett i Radio Islams citat från Karl Marx som är själv judig ah, mor... ja, det där vid ett ja, jag har sett det och då fick jag dömd blev jag dömd mm. men om jag fattar saker så, så hänvisar du väl till uttalanden som Karl Marx själv har sagt, eller? ja, men jag sa att det här är ett citat från Karl Marx så det är inte bara det jag sa också att det här citatet tog jag från egentligen en, en judisk kronika. Mm. Men hur kan du då bli dömd för det om du hänvisar till en en vad ska man säga, en, en källa där det hela som du säger kommer ifrån? Hur kan du bli dömd för det då? Jo, därför skillnaden mellan mig och judisk kronika är att judisk kronika publicerade den med, eh, i samband med en Uh, en serie av artiklar som man klagar vänster för att vara antisemit. Så de har okay. klagat Marx för att vara antisemit. Mm. Mm. Uh, det vill säga kriminell. Ah, okay. ah. Uh, och då, och då uh, Men jag när jag sender det, jag sa bara det här jag sänder vad Marx sa och vad tycker du nu, uh, lyssnare? Det vill säga att jag har inte tagit avstånd. Jag du, inte, tog inte, du, du tog alltså inte ställning från sida utan du bara jag har inte berättade i princip det som han sa och så. Jag har inte presenterat det här som, som antisemitism, som kriminal har presenterat det här bara som ett uttalande, ett citat. Okej. Okay. Jag, jag, jag lägger till bara med en parentes för, eftersom vi är här. Min, ja. bok, min bok som heter Vad är Israel? Mm. Mm. Uh, det är judar några judar i Göteborg mm. som då eh, protesterade över att en bi bibliotek där hade min bok i sina böcker. Mm, oh, som heter okay. Och de då säger att det här boken måste ta bort från biblioteket. Mm. Som heter Vad är Israel? Och då styres kommun, kommunen och kommunen och styr och alla ansvariga har gjort massa det är en massa debatt och Uh, och diskussioner och uh, sammanträde och uh, till slut kom de, det finns de fanns som vill ta bort från bibliotek min bok och andra som säger nej, men till slut kom de kom till en kompromiss och det är att flytta min bok flytta de... nej, förut den var i palestina frågan till exempel och politik och Mellanöstern de har oh. flyttat boken för att det ska vara godkänt till avdelningen antisemitism. Mm. Det vill säga ja, att okay, ja. ja, ja. trots att min bok hade friades i tingsrätten. Det var alltså bland de åttalade material äh, rättegången mot mig. Min boken friades. Men då bryter man ju mot den svenska lagstiftningen i det här fallet då? Man gör ja, ja, men då, det, det, det finns ingen, det, finns men, ingen. Alltså, det jag menar var att Din bok blev friad i tingsrätten, men yes, ändå så yes. försökte man få det till att ja, man kan jämföra till exempel det här med... Mm. Jag kan ta en liten jämförelse med det där. Det var ju en Sverigedemokrat vid ett tillfälle som skulle... Som hänvisade till en studie om raser. Som mm. hade gjorts på ett amerikanskt universitet. Och då mm. gick han ut med det upp i UNO tror jag. Och delade ut lite information om det där Och då blev han åtalad förhets mot folket på då han friades. Och den åklagaren som drev... Som förlorade målet, hade gett sig på att det var för hets mot på då. Så försökte driva målet vidare då? Man kan ju jämföra det lite grann med det som du berättar nu. Det är vissa vissa vissa likheter om man säger så. Och det, det, bevis, ja, det är ett bevis på att det finns oskrivna judiska lagar. Mm. Det vill säga att det, den judiska uh, viljan är lagen i Sverige här. Det var en, en uh, ordförande i den judiska församlingen i Göteborg han uh, Uttalade sig en gång i, Göteborg, i Göteborgs posten. Nej, tidningen. Och han sa att de frågade om vad det är antisemitism. Han sa, det bestämmer vi. Det är, de Aha, som okay. bestäm, det är de som bestämmer vem är antisemit. Så demokratiskt var det alltså. Ja, ja. ja, men det, det här är ett, ett, som du frågade från början till exempel varför England och USA och, och även i, alltså, vissländska länder och, varför de är, egentligen är inte mot Israel ja? det, det är så här att dessa länder själva är ockuperade men när man, ja, okay. jag säger ockupation, Palestina är militärt Alltså mekaniskt ockuperad. Västvärlden är kemiskt, det vill säga eh, mekaniskt, eh, men är, eh, kemiskt, det vill säga intellektuellt, politiskt, eh, ideologiskt ockuperad. Och det är värre när det är järnorna som är ockuperade. Idag okay. idag det sitter inte längre på, på äh, benen, det är på hjärnan. Ja. Så det är hjärnorna som är ockuperade. Både i Sverige och det politiskt. Det vill säga att egentligen makthavarna, de som bestämmer till exempel i Amerika idag, institutionen som. Det är någon institution som heter iPack. Och den judiska lobby, så det är en judisk lobby, det som heter i lobby i Frankrike. Jag känner ju andra AIPAC, Jag är ja. inte säker på vad det från tidigare. Okej, för timme, men okay, är, if, fick jag ta reda på det då. Okej, okay, i, i Frankrike det är en organisation som heter uh, uh, vad heter det uh, den uh, den heter KRIF KRIF okay. det är en samling av, av judiska organisationer eller institutioner i Frankrike det är de som egentligen styr Frankrike det vill säga att de har varje år, den här kriff har något som heter frokost KRIFs Och där bjuder in alla politiker och ledamöterna och ministrar, statsminister, presidenten i Frankrike och de kommer dit för att visa fötterna och deklarera att de är eh, lojala och lydiga för Israel. Okay. Jag har en liten fråga till här också här, när vi ändå är inne på Israel. Jag kommer att tänka på anledningen till att jag tar upp den här frågan. Är, det gäller en grej. Jag skulle vilja veta vilken syn du tror att den israeliska staten har på homosexualitet. Anledningen till att jag tar upp den här frågan överhuvudtaget är att med tanke på det här som... Det skedde med en islamiska förbundet. Dess ledare Omar Mustafa skulle ju vara med i Socialdemokraternas partistyrelse vid tillfället. Det blev ett timbla liv om det han fick gå ur. Han ankragade sossarna för att var rasist. Han påstås sig att sympatisera med homoart och hade bjudit in vissa höga exam vad ska man säga, så kallade islamister. Då. Och de hade gjort lite uttalanden som inte var så bra. Om man jämför med muslimska länder och regimer som inte har. Kanske jättesbra syn på homosexualitet. Hur tror du att den israeliska staten har på homosexualitet? Ja, det ska man veta. Det är hela världen egentligen idag. Okay. Den enda stat som är, man kan säga, bindet till religion, det, det heter judiska staten. Till exempel ja, okay. Sverige. Om ja. Sverige hade förklarat sig som kristen stat, då skulle först judarna först, först som skulle protestera mm. Sverige skulle vara en kristen stat. Det betyder då att judarna kan inte ha makt mm. om det ska mm. vara en, judi, en kristen stat. Ja, men, att, men, men ingen som uh, protesterar över att Israel är en judisk stat bara för judar. Mm. Mm. Och då och då, och då kommer den här definitionen egentligen vem är jude egentligen ja. jude det, det är inte någon som tror på jude, jude det är någon som har en judisk mod biologisk ja. bara, rasisk, rasisk. Ja. Ja. jo men nu, nu gäller det här vilken syn du tror på att den israel israeliska staten har på homosexualitet så var det väldigt och därför, det och jag sa till, eftersom jag sa till det nu ja. att homosexualitet de som är för vi emot Det grundas ofta på moraliska Eller religiösa Men eftersom judendomen är, är, ja. är en religion Det är en ras bara, En ras äh, Alltså det betyder att egentligen De, de, de har i, I gamla tillsammans Man kan inte se skillnad mellan, mellan Gud och detsamma mm. ja? och, och därför egentligen Uh, judisk krunika till exempel. De gör reklam i sin tidning för homosexuell, homosexuella. Uh. Okay. Oh. Och uh, i, i Israel till exempel. Det, det, det är viktigast för dem de den judiska makten. Men idag faktiskt. den finns en. För att göra karriär i Sverige eller i viktland i västvärlden idag. Man ska vara antingen homosexuell eller judig och det bästa är att vara både och oh, okay. det vill säga att de här lobbyerna man brukar säga också att homosexuella är också bara sexens judar alltså det är de som nu de verkar för att bevisa att de är de utvalda människor att de är det bästa, att alla ska vara egentligen på riktigt och bögar, och homosexuella och proud Tänk om till exempel vi ska kämpa och säga att det är proud vecka du vet vad är det är proud, att vara stolt mm. och säga okay. att det bara det är bara, det, det är bara ja, vanliga eh, människor som ska vara stolta mm. ja. det de heterosexuella och börjar och börja bilda organisationer eller bilda organisationer av till exempel eh, av till exempel ställning eller andra ställningar. Och det, det, det är så löjligt. Ah, Jag menar, det, det, det, det här är uh... bara en sex, sex grejer ska vara personligt. behövs inte göras till en lobby eller grupp och börja um, säga att uh, någon stolt överhåller, bekämpa den andra. Men, men, men det här... Det finns ju ett exempel på det som du säger är att det finns ju många homosexuella till exempel som är emot de här Pride-festivalerna och menar att det själva verkligen motverkar deras syfte. Ja, men till exempel jag identifierar inte mig sexuellt som heterosexuell. Jag är en människa ja. Ja, och jag tycker absolut. att homosexuella människor som alla andra människor de behöver inte identifiera sig och uh, ha det här som en kampfråga för uh, att att, som, att folk ska gifta att män att att ska gifta sig med män och kvinnor med kvinnor och det här precis, är det vi precis, har du, som, precis, som, precis som du sa förut det är ju personligt det här ska man ju liksom det, här det är, är ju ja, precis, ja. ja, precis. Ja. ingen fråga som man ska utmärka sig ungefär som att här är vi, se på oss här är vi, ja men ja, man ser ju ja. dem ändå liksom, man behöver inte skapa pr för det men tänk till exempel om vi bara säger: Jo, vi ska nu också erkänna. Äh, erkänna också. Äh. I love you. Eftermiddag mina damer och herrar, Ni lyssnar till ett program för kulturföreningen i Sverige Vakna. Och eh, vi har den 14 januari eh, 2014, hoppas nu, jag kommer att säga rätt. Jag försöker ta datumen i mobiltelefonen istället för den där allmänläkaren. Det verkar, verkar vara ett feltryck som jag hade för det här året. Jag ska öppna telefonväxter i nu har jag bara en halvtimme så, så sen är det slut. Ni ser ett, ä, 81 21 00 och det ska jag radion på och ä, ring så fort som möjligt och ä, i så fall det är nu och ä, det är jobbigt där inte intressen finns så kan jag hjälpa mig med skottning och annat. <kör> och de... Sköter ju gatorna så dåligt så det kan det bli halt och allting. De strandar ju inte som förr i tiden. Jag väntar om det är någon som ringer. Vi kan prata i det allmänna radio och sånt och så vidare. Om tycker det kommer igång någon sändare här i Sverige på mellanvogna. Det finns i, i flera andra länder för närvarande och sånt. Det, det, det är tråkigt det här. Att, äh, det, är alltid, det är så sovjet att de tillhette ju inte mellanvågshändare, att folk skulle ha FN-mottagare i Sovjet för att inte kunna höra utländska stationer, utländsk propaganda, men det blev att folk tillverkade äh, mellanvågs- och kortvågsmottagare själva och ge under på vindarna och sånt och lyssnade. Äh, det hände förut på sovjettiden. Det är, någon, det är ingen som ringer nu så måste jag satsa en låt till. Alldeles dags, men då nu ska jag passa på att ringa nu när eh, de säger att det går inga ringa. För jag vill helst undvika att tona ja, Jag sätter på en till kort. Nej, det kanske kommer ett. Hallå? Ja, hallå? Ja, hallå. Ja, hej, hej. Kan man ringa från mobiltelefonen in? Nej, det går inte så lätt. Då kan det bara eka. Jaha, men jag, jag, jag gör det just nu. Jag hör dig huset. Ja, går det, det hänger här? så mycket på. Bara reja från mobiltelefonen, anmärkten, det är det börjar eka vilt och, och hasar. Okej, okay. jag var klart att Gunners program, det slutade något tvärt. Ja, han kommer väl inte ihåg att titta på klockan utan det kopplades om automatiskt. Man kan inte göra något åt det. Ah, Okej, okay. vi, får, ah, vi får. Jag tycker vi inte om, om den där Har det gott nu i Georg? Vad? Har det bra i Georg? Ja då. Hej! Då. Ja, hej. ja, det är det. Det finns ju roligare saker än en gammal politik. Det, det, jag tror det, det är det som försvårar för att raden ska bli fridare istället. Man skulle försöka köra roliga program och sånt. och Som inte innehåller politik utan och musik. Och, och gärna det, och folk som kan spela direktsändning och allting från studion. Och, och mycket annat i den vägen skickliga programproducenter som kan hålla på med teater och uppläsningar och allt möjligt. Men jag ställer en låt till då, kort paus. Ni sett Karlsson, han som lägger ner och rör. han som ska bli vakt. Staden daggre Jonsson det är hans bästa vän. Hoppa pirao, hoppa pirao. Jonsson gasmodern känner ni den. Hoppa pirao, hoppa pirao. Ja, men ni sett Karlsson, han som lägger ner och hör. Han som hjälper med Jonsson och som ska bli fabrikör. Tromväg spelade upp en sall O-op-final, o-op-final Där vi satt bakom konstgjorde pall o, -o, -pina, o, -o -pina. Hey! Och det var som himlen öppnat hården på gläns Som lyxalighets tjänst Ingen dödig har känt Ingen dödig har känt Ingen dödig har känt fortfarande på att någon ringer på 81-21-0-0 eh, ja. Tänk om man kunde få fortsätta på mellanbågen nu efter den här halvtimmen de, de, de kunde öppna så att man kan, kan köra igång där och, och så för att det tekniskt går det ordnat till ganska lätt eh, och det är så bra ampersylmodellering nu för tiden, det finns så bra modulator som musiken skulle låta jättebra där och säkert folk som bor här i enskilden skulle kunna lyssna på gestaltmottagare till och med. En signal som kan bli så stark då så att då går det. Med gestaltdiod är inte bara i en hördel så, och en antenn och jordledning så går det. Och vill man ha lite bättre så kan man ju tillverka en, en gestaltmottagare med en spole- och kondensator och en... En kristalldiod och nej, en fast kondensator och, och, och lyssna med och, och Det, det den kan vara sådant som folk ska på mig för det kan man få ihop till en väldigt eh, rimlig kostnad. Och det tror jag att någon ska radia på. Det är väl att det börjar bli ljus här lite tidigare nu men det är fruktansvärt mörkt och kallt och hemskt alltså. Jag äh, har jag inte drabbats av imprensa i alla fall. Jag drar mig för att gå till läkare för att, jag tycker att de verkar inte kunna någonting. Jag har mina problem med mina ben fortfarande och det... Då jag ju ingen hjälp för alls. Det är en hormonpreparat som jag skulle behöva men det får jag ju inte. Jag har haft det förut så det har ju fungerat i många år för jag hade problem med redan när jag var liten med svaga muskler och, och så vidare. Men eh, från 1960 såg den vändningen. Jag fick, är det ett preparat som kom till Sverige då och började användas. Ja, ska jag ska behöva ta en låt till det konstigt. Inte någon ringer. Jag tycker det. Nu vet jag inte om det är tv-program folk sitter och tittar på det, eller något sånt. Eller också den här politiska sändningarna, alla stänger av när det blir så mycket som politik och, och sen har de på sen. Ja, för det hjälper ju inte med politik. Politikerna går ju sina egna vägar och de skiter mer eller mindre i vad folk säger i radio och sånt tror jag. Utan uh, man ska göra roliga grejer, spela musik och göra roliga sketcher och radioprogram, uh, teater och annat och berätta om gamla sidors radio. Uh, det var otroligt populärt när Sven Gärning körde barnets och allting uh, på den tiden och nyhetssändningarna och dagens eko uh, det var ju bra uh, gjorda på den tiden också. Jag får inte det om sen när Radio Nord kom. Då var det var varit en stor, eh, mycket eh, höjning av Radio... Nu kanske det kommer efter. Nu ska jag se. Hallå? Jag frågar jag inte. Va? Ja, det måste vara någon konstig med din telefon. Hallå? Ja, hallå. Det brummar. Hallå. Ja, hallå. Du ska ha radion på. Så du hör mig. Ja, ah, han lade la det på. Jag har ju sagt så många gånger att man ska lyssna i radion och prata i telefon. Eller det, ja, eh, men det här var något fel om man hade stängt av radion eller någonting. Eller så var det någon mobiltelefon igen. Det går tyvärr inte. Bara de här vanliga... Trådbundna telefoner, den gamla typen, går riktigt bra. För det finns ingen bra lösning på hur man ska förbli olika fördröjning från olika mobiler. som man kan inte kompensera det så lätt här. Ja, jag startade en låt till. Kort paus. Att få ha dig här igen Att få ha dig nära Som för länge, länge sedan Vi hör nog tillsammans Det börjar jag förstå Må vi ska trivas Allt ska bli som det var då Tänk så sent. Att få på. Tänk så sjön Har mm. få varit två som förut Molly Och så lyxig jag är Tänk att den tregen Får se egen Molly Molly, Molly Tänk så sjön Tänk så sjön Tiden fick mig vakna och led mig vad tunghet var Nu vet jag hur det känns att sakna Att förvänta långa dagar Men hjälp mig nu Molly Kom till mig Allt blir snart bra Allt ordnar sig Livet ser vad det borde vara Och så När du står här Molly Och du ser så Ömt på mig Då vet jag Att du ska stanna där Och jag vet Jag behöver dig Kom till huset Jag är din vän med mig nu Och försvinn inte bort Igen Ja, det går fortfarande att ringa så nu minskar tiden kraftigt. Nu ska vi vänta en signal till. Kom ihåg nu att inte har man på telefon vanlig. Ja, hallå? Hallå? Hör du mig, Georg? Ja då, prata på då. Ja då, det här är Källåka Hull till Hökarängen. Jag börjar få önska god fortsättning på det nya året. Ja, det, det ska det bästa, det, för har ju, förra året var ju ett elände för mig. Ja, hoppas jag. Och att... det, man, in, ingen, det får inte hända en olycka nu igen. att alltså, om det inte är någon som kan hjälpa med skottarmarna är så svaga, det går ju inte. Ja, jag hoppas att någon som lyssnar kanske kan hjälpa till. Ja, det är ju problem det här. Man kan lyfta upp apparater och så vidare ja. man ska göra jobb här. Det är... Det, och, och det, läkarna kan ge mig medicin, men de vill inte det, Och det, den här den hemska dagboken. Ja, det där förstår jag inte riktigt mig på, men det, det är tråkigt för att allting går emot. Ja, det är precis som äldre människor får inte mer hjälp då. Det, de vill väl ha bort dem så fort som möjligt. Det är inte betala ut pension, antagligen. Ja. Jag det. Det verkar ju så konstigt. Men jag tänkte... Nu i all hast här så tänkte jag att jag skulle vilja göra reklam för ett program som går i program ett. Alltså i Sveriges radios program ett. Ja, gör det. Varsågod. Och eh, det är så att för över 50 år sedan så gick det en dramatisering, en, en serie som byggde på Per-Anders Fågelströms böcker, eh, Mina drömmarstad och så vidare. Ja, och, den, den gick 90, Spelades in 1963 Eller sändes då i alla fall Och nu sänder radion den igen ja. Så att om någon vill lyssna Imorgon ni ja, det är 203. ju bra redemangtips, för man får ju tyvärr inte förändra någonting som Sveriges Radio har sänt. I den här radion, mm. annars, skulle till exempel min radiodokumentär kunna mm. sänds. Det skulle vara feligt. Om det här är ringt och frågat, det går med det absolut inte mer ja. på. det tycker det är stor, jag är men den här Mina, äh, Mina drömmar den Mina Drömmarstad, eller vad, vad serien nu heter, den, det, den, den kommer imorgon 20.03. Och det är bara väl bra skådespelare ända från, och en helgjuten radioteaterprodukt från början till slut. Ja, jag och vet hur mycket så. Bättre, det jag tyckte radioteatern var innan tv'en började. Ja, sen det... flyttade sydligen många till, över till tv och då var det sämre, tyckte jag. Ja. Och så är Per-Anders Fågelström själv Är berättare Aha. Och det kommer att vara åt åtta avsnitt Tydligen i den här Så jag vet inte om den är något förkortad Men, men det är, en, jag, jag vet inte Men, men det, det, det, det, ja, det skulle det, jag vilja det, göra det, lite reklam för Det har roligt, för. gjort i en ordning Hela serien På Sveriges radio i förväg nu, Och så Ja det, det. läggs väl digitalt nu mera på hårddiskar och sånt där. De kopierar ju från den gamla band och sånt. Ja, jag tyckte det lät bra för att det, det, det är väl repris imorgon och det som jag hörde det lätt bra tyckte jag. Ja, de har ju bra apparater där så det går ju. Ja. det var ju därför jag ville börja jobba där men det hade inte gått. Det är så Arbetsförmedlingen som sabbade den möjligheten för mig. Ja, ja det var ju tråkigt det. Ja, verkligen. Ja. Men jag får önska dig en god fortsättning och alla lyssnare också för övrigt. Så hörs vi en annan gång. Mm. Ja, då ska jag tacka för att du ringde. Tack, hej. hej. Ja, det ser man hur det bra det fungerar om man använder en vanlig telefon. Ni som inte ska väl ha en sån som basabonnemang i alla fall gå ner till en telebutik och beställ det eh, ta blanketten i, eh, beställning av telefonabonnemang och fyll i den och, och, och, och som ni har en telefon telefonjack hemma så kan ni ju köpa en telefonapparat och sen behöver ni bara vänta på att den blir inkopplad annars så kommer den. Om ni bestämmer en tid med en telemontör som kommer hem till er och installerar en jack på rätt ställe och så vidare i lägenheten och provar att det fungerar och sånt. Eh, så, så ska ni få se att det, det är en fördel att slippa ni ha batterier i mobiltelefoner och eh, det, det, en sån där liten apparat har ju en väldigt begränsad livslängd och djurkvaliteten blir bättre. Och nu ska vi se hur det går. Ja, Hallo. Jag ska vara kämt här. Jag ska säga att jag håller med Kjell-Åke-Hult i Hökarängen. Det var ett jättebra program det där. Och så var det ändå bättre där med eh, Rami och kalvstyrparna. Och ja, och passen. Jag, jag så, tycker man ska bara försiktig ändå kanske när Rami stoppas. Jag har varit i Kaläl. Ja, men som hey, som sån, hey. liv som eh, eh, Rami ställde till mig förra, förra gången hade... Radisram, allting. Det vi kommer jag så väl ihop. Men jag vill inte kommentera det. Jag har fortfarande åtminstone sex eller sju minuter kvar nu innan det bryts. Det är det så kort, det, här. det blir inte så mycket. Och det är ett helt ska radion på. Och eh, helst en vanlig bors... Bors Hallå? Hallå? Där. Ja. Ja, hej. Det var hubbet som ringer här. Jaha. Jag tänkte bara säga varför folk inte ringer. Det tror jag beror på den här grunden. Han kände programmet. Med mot judarna. Ja, jag tror inte det här det är bra att den. Han... Arshmi Rami var ju avstängd Allting, då ska man nog inte öppna för honom på något sätt så det, det tror jag är farligt det, det är min personliga uppfattning men jag hyppar Ja, ja. Rätt det är juridiskt, men jag tycker man ska vara rädd om den här radion. Ja, det där kommer att göra att folk kommer att sluta lyssna alldeles på den här kanalen till tiden de har sådana där program. Ja, problemet är väl mobiltelefonerna ja. och att fördröjningen... Eh, det går inte att på ett tekniskt enkelt sätt eh, göra något sånt åt det. Till och med Nej. Sveriges Radio hade vi Skype Nej, program. Ha... Och det krånglade jävels här och någon. Nej, man ska inte ha sådana här program. Det... Det vore veta att han slutade alldeles med sin kändning då för han skulle ha Ja, du får väl försöka ta kontakt med någon per internet eller ringa ja. någon för jag kan inte kommentera. Nej, jag, jag förstår det. Du sitter ju en annan sit så du kan inte säga det där. Det förstår jag också. Ja, jag skulle bara vilja ha igång ja. någonting liknande Radio Nord igen. Ja, ja jag förstår det. Ja. Men du, det, det du sänder det är bra men ja, jag gör så gott jag, jag kan det. här. Det är så begränsade möjligheter. Jag skulle använda riktigt bra eh, programproducent i det ja, Och gärna nå, <laughs> någon farbror ja. som Jack Hotjack som direktör för Radio Nord. Då skulle det bli något annat att på här. Ja, men det du tjänar med telefonverkter i, det är bra att lyssna på. Men när det kommer in där jävla program, då måste man slå av rollen. Ja, det men att göra ta på. kontakt med grundaren själv. Med, för jag kan in, tyvärr inte eh, kommentera det. Det är en här helt propaganda från Araber. Ja, det är synd att det, man mm. bör vara rädd om när radion det har tagit så många år och får igång ja, överhuvudtaget någonting. Eh, men, eh, och, och, och ingenting mer än när radion det här i Sverige. Det finns ju äh. stationer på Mellanvåg i Holland och Nederländerna och allt möjligt nu. Privata. Äh. Ja, men vad jag skulle vilja säga, att då ska man inte fända sånt där jävla skit rent ut sagt. Nej, tack okej, i alla hoppas... fall och god fortsättning. Ja, tack tillsammans. Tack då, hej. Ja, nu några få minuter kvar innan det bryts. Halv bryts det. Ja, får jag sätta en sista låt här. För det är roligt med de här gamla låterna, <laughs> de spelas ju inte i den andra raden. det är bortglömt mycket, uh, så att jag skulle be, uh, och det tänder minnen <laughs> sen Radio ro, Nord och Radio Luxemburg och många andra. Hallå? Hubble det var en typisk svensk feges och en ynkdom. Det var Kent som ringer och säga detta. Ja, man Utan vet att det, det, det, det, det, bara, det man vara måste vara rädd om god. den här radion. Jogan är jättebra. Mer sånt. Ja, men då är det risk att de slår igen radion. Sitta på tåget. Ja, nu har jag bara tvungen att bryta för det är ingen tid kvar här, säger jag. Ska vilja äh, spela. Äh, Hallå? Hallå? Ja. ja, ut... Va? Hallå? Nej. Du um, inte. Radio måste vara på. Ja, den är på. Jag hör dig. Ja, uh, utmärkt program av Rami för övrigt. Men uh, jag skulle vilja veta mer om den där dokumentären du nämnde. Ja, det, det, jag nämnde den inte. Det var den här uh, inringen. Så jag kan inte kommentera. Nu måste jag bryta för klockan kopplar snart bort Ja. Är ja, det är så länge. Hej! Ja, det var alltså Kulturföreningen Gärdarhornets ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Han spelar en kort, eh, återkommer eh, nästa lördag, men tyvärr de här halvtimmarna räcker inte långt så han ska ha telefonväxter i, jag skulle behöva kunna köra betydligt längre om man skulle sånt säga. Kunna köra nattsändningar och allting. Ja, jag spelar en låt till sidan slut. Tack så länge och hej hej. Det går alltid att ringa mig privat efter fem över halv år, men då kommer han till radio i alla fall. Hej så länge.